Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Your Investor Morgennyheder. I dag skal vi høre to strategers bud på, om aktiefesten holder året ud. Vi skal også forbi fusionen mellem to C25-selskaber, og så slutter vi af med en rigtig god nyhed til dem, der er på boligjagt. Men før vi kaster os over dagens nyheder, tager vi et kig på gårdsdagens store begivenhed, nemlig de amerikanske inflationstal. Tallene landet som ventede og de vigtigste amerikanske indeks lukkede tirsdag højere. Moderate stigninger ventes så senere, når børshandlen starter i USA. Og så vender vi blikket mod de nyheder, jeg har udvalgt til dig her til morgen. EU har tirsdag givet en betinget godkendelse af fusionen mellem Nomo Science og Christian Hansen. Det oplyser Europakommissionen tirsdag. Den betingede godkendelse er givet efter EU's konkurrencemyndigheder i november udskød en godkendelse af sammenlægningen af de to selskaber. I slutningen af november oplyste selskaberne, at de skulle sælge en mindre del af forretningen fra, før fusionen ville glide gennem EU-kommissionens nåleløge. Og det drejer sig om, at Christian Hansens laktasedistruptionsvirksomhed og Novozymes anlæg til fremstilling af laktase sælges. Der var allerede fundet en køber, blev det ligeledes oplyst, og det er nu dette, godkendelsen er betinget af. Frasalget får ikke betydning for de synergieffekter, som selskaberne regner med at opnå ved fusionen. Siden starten af november har aktiemarkedet leveret ganske forrygende afkast. De danske aktier har mål på C25-indekset braget op med lige godt 6%, mens det brede amerikanske aktieindeks S&P 500 har leveret over 9%. Men kan børsfesten fortsætte året ud? Det mener De Danske Bank, hvor chefstrateg Frank Øland Hansen tror på, at aktierne vil fortsætte med et såkaldt Christmas rally. Han mener ikke, at der er en særlig grund til, at aktierne er blevet sendt i vejret. Skal han alligevel pege på en grund til den gode stemning, har han et bud, og det er, at renterne er kommet ned, og rentetommen formentlig er nået. Chef for nordisk investeringsstrategi i investeringsbanken Quintet, Henrik Drosebjerg, ser også, at det især er en forventning i markedet om, at renterne har toppet, der har drevet opturen. Du kan læse mere om de to strategers syn på markedet på eurainvestor.dk. Og så skal vi fra aktiemarkedet til boligmarkedet, og er du på boligjagt, så er denne nyhed god. Nu bliver det nemlig nemmere at blive kreditgodkendt. Det skyldes, at 5%-lånet nu er lukket for tilbud for første gang i 10 måneder, og det gør 4%-lånet til det toneangivende, skriver Finans. Renten på lån med fast rente er med til at bestemme, hvor meget en boligkøber kan låne, så når renten falder, kan du låne lidt mere. Det er med til at give medvind til boligmarkedet, forklarer Svend Greinemann Andersen, der er seniorøkonom i Totalkredit. Og så er det især godt for boligkøbere, der gerne vil have et flekslån, da de kreditvurderes efter renten på det toneangivende lån, plus 1 point, Og dermed har de altså skulle godkendes efter en rente på 6 hvilket vil falde til 5 Det var hvad jeg havde på programmet her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørinvestor.dk e hele dagen, hvor vi i dag blandt andet dækker den amerikanske centralbanks rentemelding, der lander i aften. Abonner endelig på podcasten, så du hver dag bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.